Ett ansvar som förpliktigar, men tack vare att ni har bjudit på så mycket gott-gott i P1-morgon så ska vi nog klara oss. Det här är Ring 1 099 510 10. Och jag vet att det kan låta som en urspårad meteorolog ibland, men men morse var det 20 grader kallt ute och 14 grader kallt i köket. Man tänker, nu, nu... Men ändå, då värmer det ändå att man har ett program med en debatt. En varmhetdebatt som ständigt pågår i 099 510 10. Och det här är veckans sista chans att du tillheten direkt får säga sin mening. Så ta det lov i Ta fram telefonen. Slå numret. Ring tvärs genom Polarkölden till för här i etrymden. Är det alltid gott att vara. Vi ska över till Karlskoga. Sonny Persson, hallå. Hallå, hallå. Här sitter jag också lite kyligt. 10 grader ungefär, men heller vinter. Mm. Men vi får se hur mycket debatt det blir. Jag har mer konkreta utspel till stackars Saab här och deras... Behovet av konkreta affärsupplägg för att förbättra sin försäljningssituation. Du har hört att det senaste nu är att företaget ska rekonstrueras. Ja, och i den rekonstruktionen då så krävs det att man ska lägga fram en plan som ger trovärdighet att man ska kunna förbättra sin situation så att säga och på något sätt förbättra teknisk grad och så vidare. Mm. Och vad har du att komma med det? Ja, då tänker jag liksom it-modernt och så vidare. Jag tänker mig att man helt enkelt börjar med fabriksförsäljning via internet. Det är ju så som man gör i många andra branscher i dagsläget och på så sätt så skulle man då kunna få en, ett attraktivare pris. och Men sak skulle kunna ha ett kanske 10% högre pris på sitt, sitt säljpris normalt sett men ändå och få fler bilar sålda till ett högre pris för dem- och bättre grad för verksamheten och därmed bättre lönsamhet. Eh, och jag menar, så att folk åker inte till Ullared utan till Trollhättan? Och hämtar sin bil lika väl som du köper en BMW på nätet- och åker ner till Tyskland och hämtar den så mm. kan du göra likadant här. Va? Mm. Och eh, garantier och annat behöver ju inte vara sämre- och för någon som skulle köpa det här nu- för det kan man ju införa tämligen omgående än den som köpte en Saab för ett halvår sedan. Så garantier och service och så vidare kommer ju fungera som, som vanligt. Det finns ju mängd med serviceverkstäder som fungerar mycket bra och kan Saab utan och indan. Men inte säljer en enda bil utan de ger en väldigt bra service. Så att, eh, I princip så skulle det inte behöva ha någon negativ effekt. Mer än för vissa återförsäljare naturligtvis, som lever på att sälja bilar men det får man välja på om man ska strypa centralfunktionen eller om man ska värna om säljkåren. Har ni det här systemet redan i Kallskoga att till exempel indiska kunder kommer hämta sina robotar på plats? Det, ja, det är ungefär så man gör kan man säga. Nej, men jo, faktiskt, de kommer hit och inspekterar sin, eh, sin produkt innan de eh, skickas iväg. Så att det, sen att de inte tar dem under armen på flygplanet det är förståeligt men eh, Ja, det... man får ju knappt ha med en plastkaffel Nej, nu för tiden. så tiden, än mindre än en robot. Ja, exakt. Men eh, har inte Saab gjort sig lite till, mycket till en lyxbil? Jag menar, det... är det inte någon slags folkvagn som går på eh, sockerdricka som, som skulle behövas nu? Ja, men å andra sidan, om den här eh, bilen som då är bra, mm. men kanske har till i fel prisläge... För när den här miljöprispremien på 10 000 togs bort mm. så skrek ju säljorganisationer runt omkring när det gäller bilar att nu faller försäljningen. Och jag menar, kunde det hänga på 10 000 på slutänden på 200-300 000 kronor så kan ju det här vara, göra att Saab blir riktigt attraktivt så som en ja, BMW-liknande bil men till ett väldigt bra pris. Tack ska du ha, nu. Vi får se vad debatter väcker. I... Hej då, då är skoga och nu ska vi till Nordingrå, Helen Gabrielsson, hallå? Ja, hej! Hej. Jag lyssnade igår uh, ringet. Mm. Mm. Och uh, det var på Lund, Lundberg När man om fängelserna att man tycker så mycket om ja. till och sådär. där. Mm. Ja. Mm. Och det är väl inte konstigt när man uh, sätter allt. Sådana här uh, personer som inte har fått hjälp i tid av kommunen och hamna snett i livet. Tid mm. tillhör, som jag pratade tidigare, de har osynliga handikapper, värvade hjärnskador med mera. Mm. Som inte har fått hjälp ofta efter eftersom du inte har någon uh, socialt uh, nätverk, kompisar med mera. De går in på poppen, dricker, de blir alkoholiserade, mm. missbrukare, de hamnar till kriminaliteten och sen till kriminalvården. Mm. Är det så det ska vara? Nu när så läggs ner och underleverantörerna behöver något att göra, mm. här har ni tips. Ta från skrutt till mäns mänskligheten istället. Vad Säg om det där. ta fram. Från skroten till mänskligheten istället. Mm. Just det. det finns mycket att göra. Det gör det. Och tack för att du ringde P1. Tack. Hej, hej, hej, hej. 099 510 är telefonnumret och e-postadressen är ringp1 snabla -sr sr.s j ska vi inte ha utan vi ska ha e sr.se ringp1 snabla -sr sr.se Nu ska vi till lyse Kil. Lyre. Stad. Roland Persson. Hej på dig. Inte ska vi till Lyser Kil? Nej, Helt... då hamnar du på västkusten. Va? Ja, det är kylan som borrar sig in i pallet på mig. Men välkommen till Ring Pet. Tack. tack. Vad vill du? Jo, jag hörde ett program på Kunskapskanalen 22-24 går just Det handlar om vår matindustri. Ja. Det finns en kille som heter Mats Erikot som har skrivit en bok om vad det som innehåller vår produkt som Sveriges Affärerna. Mm. Och kan bli som lite sågad av våran vd inom matindustrin. Där. Men jag tycker han är ett gott väder. Mm. Du kan ta en kyckling till exempel. Mm. I industrin så lämnas den från producenten hel och fin. Men sen sprutas det in vatten av 10% upp till 30%. Det märker man på vissa krogar när man har billiga kycklingfiléer alltså som är som de är, Jaha, som de, är, som, så, de är som svampar. Ja, de är som en champion ungefär. Och det är tillåtet. Mm. Det är det. så mycket elände som är tillåtet så att man blir alldeles mörk på vad man tänker på det. Ja, sen är det här i tillsatsen. Brödinindustrin var med också i debatten och de var ju svårt att förklara. sig. Det är bara pisses upp så det bröt i ett år. Ja, vad äter du helst själv? Vad äter du helst själv? Jag äter mest av eh, ja, kött, kan jag väl äta lite fräsko, men jag äter också mycket grönsaker nu. Mm. Och det får jag försöka komma åt till svensk i första hand. Även om det inte vi är bäst, det är vi väl inte på allt, men ändå. När du odlar, bästa fall. Mm. Odlar du själv kanske? Ja, vi har eg produktion inom krav, det har vi. Mhm. Och då när vi lämnar äggen till affären så får vi halva priset mot vad de tar ut för dem i butik. En kravodlat ägg, är det värpt av en höna som får knalla omkring? Jajamän, vi går gå ut i sommar runt om väder tillåter och mm. inte höken och räven kommer. Har du haft några hök- och rävproblem? Det har vi haft, ja. Mm. Men det får vi väl ta, men ändå, jag tycker de ska inte lägga på hundra procent nästan på dem. När och men du säljer mycket svart direkt vid gården, eller? Jag? ja Fy skäms på dig. <laughs> nej, ja, då måste, måste jag gå och med såpvatten. Ja, men du är till ja. verkligheten. Du, du ska ja. inte förneka. Hälsa dina höns. Tack ska du ha. Och ha det så gott. Hej. Hej. Nu ska vi till Uppsala. morten Sandberg, hallå. Hallå. Hej. Jag har bara lyssnat på nyheterna igen och hört ett eko från världskrisen. Samma argument, samma diskussioner mm -hmm. och troligtvis samma resultat. Världskrisen satte de igång och skulle rädda svenska varv och kraschade de liv. De är överlevningsstugliga delarna för att de drev arbetskraftrisk. Vad tycker du vad har du för recept om? För det första. De delar som inte klarar sig utan subventioner, låt dem läggas ner. Låt Volvo ta över det som är Volvo lastvagnar, Scania lastvagnar, kanske också Volvo personbilar. Ta över den goda delarna i bilindustrin. Mm. Arbetskraft och, annat. och inte gör som svenska varv när de subventionerade upp landskronavarvet så att de konkurrerar med de lönsamma varven om arbetskraften. Så även de lönsamma varven blev olönsamma. Och resultatet blev att vi är helt utan varsindustri Vi håller på att bygga upp den igen, i en lit i liten skala, men mycket liten skala. Vad då någonstans? Ja, bland annat så i, i Ågemanälven så har de ett litet varv för små kustfartyg. Mm. Mm. Men det, det var vi höll på att kvadda för de fick inte tag i cykliga grejer. De överlevde precis på det ökända håret. Mm. Mm. Mm. Ja, och samma sak kan vi råka ut för nu. Mm. Mm. Skåne och Volvo, de behöver kvalificerat personal för att fortsätta för, med de lönsamma produktionen. Men de, ska, om de fortsätter att subventionera Saab mm. så suger just, behöver bvs ännu mer. Framförallt eftersom General Motors hade ju slaktat ur all den där kvalificerade utvecklingspersonalen och skickat dem på andra håll i Europa. Mm. Får jag testa ett par andra nutida frågor på dig? Mm. Eh, laddar du ner mycket via Pirate Bay? Nej, jag, har, jag tillhör de där udda typerna som varken har tv eller internet hemma. För då hinner man inte göra så mycket roligare saker. Då sitter man bara och glor på tv eller glor på datorn. Ja, precis. Och det här med den här matchen, Davis Cup-matchen, sverige i Sverige ska den spelas tycker du? Ja, men det, det är en mycket komplicerad historia. Mm. Att gå igenom det tar väl ungefär en timme. Ja, Vara men jag grunder. tänkte förlänga programmet nu med tre timmar så att vi verkligen kan borra i det här du och jag. Ja, ja men det, det, det kommer in på mycket filosofi så det, ja. det vill jag helst inte rota i. Då tackar jag dig så mycket mm. i din härliga tillvaro utan tv och dator. Hej då! Ja, hej. hej! 099 510 10, telefonnummer, programmet heter... Ring P1. Här möter du människor som du inte möter annars. Och du möter de viktlösa i eterymden. Eh, nu ska vi till brantevik. Ja. Hillevi. Ja. Hillevi Hallkvist, hör du mig? Ja. Jag hör dig. Bra. Vad vill du? Ja, jag vill ju prata om kärnkansten. Ja? Ja. Varsågod jag det som uh, tror att kärnkraften är billig, säker och ren tycker jag ska ge sig iväg till uh, någon organgruva mm. och arbeta där istället för att låta fattiga indianer sköta detta arbete med cancer som följd. Flera undersökningar, bland annat från Amerika och Tyskland visar att barn som bor nära kärnkraftverk ofta drabbas av leukomi. Sven Bergström, Bergström från centrum är motståndare till utbyggnad av kärnkraft. Men Måde, hon är kärnkraftpositiv numera. Ja. Men hon, hon säger samtidigt att, att hon är motståndare. Så hon har lite klubben där. Undrar vad han Tobias vet. Földin tycker om det här. Tobias Földin tycker om det här. Om han liksom får ångest av det här resonemanget. Ja. det var verkligen en sån hjärtefråga. Nu minns vad han investerar hela sin sitt förtroendekapital, ja. hela sin personlighet i. Ja, jag tror på nu nu jag spottar tror han... man på hans minne. Jag tror han blir ledsen när han hör mm. hur mod Olofsson har ändrat sig. Han Eller talar med dubbla tungor. Mm. Du ska tacka i alla fall. Ja, jag är inte färdig ännu. Jag har lite till. Mm. I Finland. Ja blir reaktorerna allt dyrare är och med att det försenats. Naturskyddsföreningen Greenpeace och Miljörörelsen kan visa hur man sparar energi. Mm. Ja. Det var ja. det och Du ska stort tack för dessa synpunkter. Kackskön. Ha, ha, har det så gott hej då. Nu ska vi till Nyköping. Albert Kronberg Ja, god morgon, god morgon. God morgon. Nu när hela världen ber om ursäkt, Påven har bett om ursäkt två gånger. Och det ena med det andra. Så vore det, är det frågan om varför Israel inte har bett Sverige om ursäkt- att eh, Israels två medborgare mördade Folke Bernadotte. Så att, eh, hade Folke Bernadotte fått fram sin idé om två stater- så hade det förmodligen varit mycket lugnare i Mellanöstern idag. Och sen är det ju också så att... Usch, nu är det att Israel... sparka i en riktig gammal myrstack, har jag. Vad sa du? Nu är det att sparka i en riktig gammal myrstack. Nej, det är en aktuell så länge... Mm. Påven fick be om ursäkt för något som hände för tusen år sedan. Nej, för förintelsen. Hände... Han fick be om ursäkt för att en av utav, en utav kardinalerna förnekade existensen av förintelsen. Vilket ju var exempelöst idiotiskt. Och ja. för detta bad på, Påven om ursäkt. Ja, ja, men det fanns också när han bad om ursäkt att någon. Äh, äh, på 1100-talet. Det är mm. den jag menade på. Mm. Men eh, frågan är ju, Israel lärde ju folk, eh, det är Israel som startade med terrorismen och nu får de tillbaks det hela i en skopa. Och frågan är hur tänker Israel för att den dag som arabstaterna bevarar oss väl kan enas, då kommer det att bli en förintelse som världen aldrig har skådat tidigare. Men, i, judarna utsattes ju för ett fruktansvärt folkmord. Och ja. eh, det har inte gjort dem Direkt vänligt stämda kanske Nej Och som sagt Det är dags för Israel att be om ursäkt. Men vad tycker du om matchen då? Ska matchen spelas? Davis Cup matchen mellan Sverige och Israel Nej nu ska du inte avleda det Jo det har ju verkligen med det att göra Ja Det är klart matchen skulle spelas mm. För att det här huliganerna För det mesta Vi har ju i Nyköping här fått lite dåligt rykte om att det är nazisterna som härjar. Nazisterna, de pojkarna som står där, de slår i regel inte sönder någonting. Men så kommer Afa och vill slåss. Och då blir det förstörelse. Det såg vi i Göteborg, det såg vi här. Helt plötsligt börjar Afa-folket kasta sten på polisen. Och då kan man ju säga som, som någon har sagt tidigare att mina herrar, stenar är inte ett argument. Just det. Tack ska polisen, polisen ska ha så pass makt och straffsatserna ska vara så, så pass stora att det inte blir intressant att börja ställa med bråk, varken vid tennis eller fotbollsmatcher. Fast åt andra sidan, Albert, om man ska, verkligheten blir så väldigt enkel om man förenklar den, då slipper man liksom... Nej, men, om, det... men, om man, men om man ser på hur det är egentligen, så är det så att dödsstraffet har inte inburit att folk har slutat mörda. Nej, jag menar inte dödsstraff. Fängelsevis. Men jag ska menar själva saken som straffet som princip. Ja, straffet skulle hjälpa om det inte var så bekvämt i fängelsen. För nu är det ju deras hem. Jag har också propagerat för att, att det här rättsförfarandet ska ändras på något sätt. För att med de premisser som det är idag mm. så skulle vi alla kunna hamna och bli fångar. för i fängelset har de bekvämt. När de kommer de... ut då finns det varken familj, inga pengar, mm. inget bostad, inget arbete, inget yrke. Mm. Ja, vad går de? Jo, då går de till sina bröder på kriminalavdelningarna och kunna... fortsätter. De skulle ju kunna ha spikmattor istället för lakan i sängarna i cellerna. Vad sa du nu? Att de skulle kunna ha spikmattor istället för lakan i sängarna i fängelsecellerna. Nej, men det skulle... Det någon prestation mm. om det så skulle vara att flytta stena från ett hörn av fängelsegården till ett annat. Men att det var förbundet med ett obehag att vara i, i, i fängelset. Nu är det ju knappt för att det är ju många hem tyvärr mm. och, flera, och flera blir det när fängelset Nu, Albert, nu ringer de som tokar. Jag måste faktiskt bryta ja, dig ja, där. Ja, jag du ska ha att... stort tack för dina ja. intressanta... Och gärna stående synpunkter. Ja. Hej så länge. Hej, hej, hej. hej Nu ska vi vidare till Halmstad. Väntsvalander. ho ho Halmstad. Ja hej Teppas. He, hej. Det var väntsvalande här ja. Hej, hej Förra veckan ringde en pappa till eh, Thomas Tengby och han hade pratat med sin eh, flicka. Hon var tio år och sa pappa visst har vi tillväxt. Ja och sa pappa vi har tillväxt. Mm. Men visst har vi en massa utsläpp också. Jaha, så pappa. Men så flickan. Då måste det vara något fel på tillväxten. Och då sa Thomas Tengby, det är 50 sekunder kvar. Så jag hoppas jag kan få lite mer tid för att utveckla det här. För att det är fantastiskt att höra sanningen. Från barnen får man höra sanningen brukar man säga. Och jag tycker det ligger mycket i det här. Mm -hmm. Och eh, RingP är ju ett forum där man kan diskutera det som inte nu för tiden diskuteras i politiska partier och så vidare. Mm -hmm. Det fanns ju slag och diskutera ju det här med guld och gröna skogar en gång. Men eh, det får man inte göra längre för tillväxten har ju blivit så pass helig va? Men det finns en och annan klok ekonom som håller med, den här flickan också. Och pappan. Jag läste nu ett verk som heter Limits to Growth. Mm. Tillväxtens begränsningar. Och eh, där citerar de en eh, amerikansk nationalekonom. Och han sa så här... Om man tror på en obegränsad tillväxt på en begränsad planet, då är man antingen idiot eller nationalekonom. <laughs> ja, och jag sitter framför mig här och tittar på en kurva som i och för sig nästan bevisar det. Vi har det, ju bara en begränsad det, det, det, det. mängd resurser på jorden. Det läste jag en krönik av nyligen sorgliga avlidna Anders Isaksson som han skrev i DN bara några veckor innan han ja, avled. Ja, idén är det precis inte den medien där man skriver om sådana här saker. Nej, men han skriver just det där att förr i tiden, ja, detta my mytiska förr i tiden. då var bemärkta personer och enastående personligheter, det var ofta vetenskapsmän och kvinnor. Saker mm. som, folk som hittar på saker. Så, precis, så ja. listan på de 50 mest intressanta och spännande och biljanta personligheterna, det var ofta uppfinnare och vetenskapsfolk och så. Mm. Forskare. Idag, idag, så är, idag så är det en listan sprängfylld av ekonomer. Ja, just precis. Det var det jag tänkte komma till. att, uh, att är, Tyvärr är det så här att de alternativa ekonomer som uttryckte sig, som jag gjorde nu, den jag citerade, de kan ju inte få Nobelpriset. På sin höjd kan de få ett alternativt Nobelpris. Mm. De ledande uh, nyliberala ekonomerna i tankesmedjan Timbo mm. till exempel, de du... hävdar ju hela tiden, att det är en, en enda välsignelse med ökad konsumtion. Mm. De har ju den te tesen att ju mer vi konsumerar, desto mer kan vi lära oss att välja precis vad vi vill, vill, vill ha. Vi kommer välja bara grönt. Och, mm. Det finns ju nu en föreställning om att bara vi väljer grönt så är det ingenting hur mycket vi handlar och konsumerar. Vi ska konsumera oss ur krisen och bara det är ju ett, ett bevis eh, på att vi ut kons ökade konsumtion ome omedelbart för till ökade utsläpp om man förenklar det du, du ska ha tack där. För att, eller har du någon synpunkt på det här med matchen mellan Israel och Sverige? Davis Cup-matchen? Ja, jag hörde att man diskuterade det. Och har du någon det, synpunkt? Ja. Det har ju många aspekter på detta, men mm, det, jag diplomatiskt. tycker att man ska markera. Även i Israels försyndelse, även, som, även om de har drabbats i, i, i ett par generationer till oss. Då kan man inte hur länge som helst till, till, tillåta det övergripp Tack ska du ha. Vi ska ut till Göteborg för Johan Larsson Han har åsikter i frågan. Eller vad säger du Johan? Ja, jag säger väl det, att äh, så länge sport och politik hänger ihop så ser jag ingen anledning att Sverige ska ha ett tillåtsutbyte med Israel. I varje fall inte då, äh, så länge palestinierna är andra klassens medborgare som inte tillåts lämna Gaza-remsan och västbanken till sina arbeten och till sina jobb. Alltså. Men då hade man ju, hade man OS i Kina, Kina som praktiserar dödsstraff hejvilt och som fängslar oliktänkande. Det är klart alltså. Men det blev ju värsta reklamfilmen för Kina. I det fallet så eh, var det väl nödvändigt alltså för... Eh, Trots allt va, så tillätter ju Kina sina medborgare att resa från den ena änden till den andra av landet. Men försöker du som palestinier att komma ut från Gaza får du böna och be och hoppas på att i bästa fall komma ut någon gång per vecka. Mm. Så att det ska inte spelas någon tennis med Israel eller? Nej, nu har ju Malmö kommun då tagit det här mesiga beslutet att ja, vi spelar utan publik. Va, för att uh, det det kan ju komma folk till Malmö och då kan det bli liv i luckan och så vidare. Varför inte säga helt enkelt att... Nej, innan ni har kompenserat Sverige för de skolor till exempel som ni bara slog sönder under invasionen av Gaza som är uppbyggda av svenska SIDA pengar och FN-pengar så länge ni inte har gjort någon kompensation av det, Så länge ni inte tillåter palestinierna det ni tillåter era egna medborgare säger den israeliska delen av medborgarna. Så, ja... Får ni spela med någon annan istället? Tack ska du ha. Tack, hej. hej. Vill du kommentera via mailen? Då är det ringp1-sr.se. Nu anropar jag Stockholm. Janel Scandini. Scandrani. Skandrani. Ja, <här> just det. Din rackare. Ja, välkommen. Tack. Vad vill du? Jo, jag hörde på nyheten att pappa till en statsminister... Då inre att han har gått på grund av skadade heter, partiet. Att partiet har blivit, blivit skadat. Att han kör på fyllan. Ja. Mm. Men jag tycker inte att partiet blir skadat av att en människa som går ut och handlar och som alla, liksom alla andra. och Om man är gammal, 70 år gammal och har svårt med balans och sånt. Så jag tycker inte att den den skadade partiet. Nej, fast har man det är, lagen är ganska entydig att om man har för mycket alkohol i sin utandningsluft då får man inte köra bil jag tänker. då får man ta en taxi istället. Jo visst men han är inte dömd så det är inte bevisat att han har det heller. Ja, jag, jag, jag är inte tillräckligt så insatt i... Det kanske... Ja. Okay. Nej, men han är inte dömd. Mm. Det finns inga liksom... Det finns ja, ord mot ord och sen bevis, material. Det, han, inte, han är inte dömd. Och så... Partiet blir skadad av vilken politik man man får. Inte för en individ person som är ute och handla och gammal och sånt. Och mm. Jag tycker tvärtom, jag tycker att det stärks partiet om, om man lever som alla andra. Och alla andra köper på fyllan? Nej, kanske. Det, är det som... Jag vet inte. Det påstå att han kör på fyllan. Jag, jag Det är liksom... Det, det, det, han, är inte han har dömd. fastnat i en kontroll och haft för mycket alkohol i sin utlandningsluft. Jag vet inte, vad ska vi kalla det för? Ha, ja, Men vad, jag, det ska vi kalla va? någonting helt annat för att det liksom är roligare att säga att det, vi kan kalla det för kexchoklad i näsan eller vad som helst? <laughs> jag ja, det är är att han, han har inte fastnat i någon kontroll, utan polisen var hemma hos honom. Så att... Eh, och han säger att han har druckit under alltså två timmar senare när polisen kom. Mm. Och kanske han har druckit dagen innan, jag vet inte. Ja. Men i alla fall, det är inte, han är inte dömd. Och sen, jag menar, han är gammal och uh, ut ute och handlar. Och, uh, och sen, uh, jag menar, de ville bort honom från, från politiken innan dess. Så att jag tycker om han uh, hade hett något annat uh, ja, något annat efternamn, jag tror inte att uh, någon skulle bry sig om det. Nej, fast det är viktigt. Vi har ju haft flera politiker med ganska grava alkoholproblem. Men det har trätt fram och berättat om det och annat har gått som historier. Sådana där journalisthistorier, folk berättar för varandra. Men det jag menar, det är ju, finns många politiker som har hinkat. Jo, men man är bara en människa liksom och... Jag menar, jo, visst, man är gör det är det svenskt. Jobb, man, gör, man sköter sina uppdrag och, mm. liksom, och sen, man får inte glömma att han är gammal. Och, med ja, men, jag, och jag förstod faktiskt inte vad, vad gammal om det. Det är ju som att om man är gammal då får man göra hur som helst. Men han är inte dömd. Nej. Men du tjatar om med att han ska vara gammal. Det gamla, men jag, jag har gamla menar, mindre ansvar det är ju att göra dem det är ju att göra dem. Eh, liksom att förneka dem en identitet, en handlingskraft ett, ett viljestarkt jag ja nej men det, jag säger så här, att okay, alla gör fel och partiet blir inte skadad okay. att människor liksom, liksom man levt som en mm. vanlig liksom, medborgare kompis, ha det bra det är samma. hej då, hej. Stockholm Tack. Mohammed Tamidi Eh, Mohamed Dinebi, nästan rätt ja, De kan ju inte skriva här <laughs> ah, det, jag, jag, det, det är en, en klassiker i alla fall rätt, välkommen Tack snälla mm. Ja, det, det jag skulle prata om Det är ju eh, Det är ju hela ibredlagen Och posmanarätten Och, och mm. eh, Nu har något nytt i frågan Eh, alltså, Grena, det, det som jag, jag blir väldigt förvånad över, över argumenteringen eh, och hur man kan rättfärdiga att, eh, att eh, ja, till exempel att man kan ladda ner någons verk och med argumenteringen att om ja, en bryggningsberg tjänar så otroligt mycket pengar så att, så att jag kan utan problem ladda ner musik på nätet från alla möjliga artister just för att några fåtal artister tjänar jättemycket pengar vilket är helt korrekt. Och förmodligen så detta drabbar inte dem Utan den argumenteringen liknar att man skulle säga att Ingvar Kamprad tjänar väldigt mycket pengar därför går vi in i, in i Ikea och hämtar Själv, deras möbler mm. och gör, gör kassörskan mm. arbetslös, gör leverantörerna arbetslösa och gör Eh, en, en mängd, massa människor som ligger under där som, som blir av med sina arbeten. Ja, handlar det här om en generation som kanske uppfostrat så jävla slött eller ursäktasfordomen så slött att eh, att de inte riktigt kan skilja på mitt och ditt och man tycker att allting ska vara gratis? Eh, jag, jag tror att man måste bara, bara påminna om att, att om upphovsmannarätten inte vårdas då blir det, det flaskmjölk och det blir ingen tetrapack mm. eh, som är så otroligt mycket smidigare att hantera än de gamla flaskorna. Och, och så vidare och så vidare. Jag tror att upphovsmanarätten är oerhört vik viktigt. Vi ska, inte, vi ska inte bli Kina där, där man kopierar eh, andras andras uppfinningar som har andra människor som där det har tagit år och, och komma på att så här ska man göra en, en, en, en så här ska man göra en mikrobosugn eller mm. så här ska man göra en, en, en, en för att det ska fungera så här ska man göra en spis eller så här ska man göra en cykel och så kommer det någon annan som bara kopierar mm. eh, det är något barn, för, det är något barn som arbete. ropar på din uppmärksamhet förlåt? det är ett barn som ropar på din uppmärksamhet nu ja oh, precis det är min lilla dotter hur, hur gammal är hon då? Hon är 13 månader. Aha. Är du hemma pappa? Jag är hemma med henne på tre dagar. Jag förstår. Hälsa henne så gott och höra så bra. Hej då, nu ska vi till Karlstad. Hej. Ylva Persson, hallå. Ja, hej. Hej Ylva. Jo, jag hörde, jag tror det var igår en dam som tyckte att handikappade och förtidspensionärer behandlades så illa. Mm. Jag är i båda delarna. Mm. Jag blev handikappad när jag var tio år ett sätt genom att jag fick diabetes. Mm -hmm. Sen 83 är jag synskadad. Men jag har jobbat som förskollärare. Mm -hmm. ehm, och nu, sedan några år, är jag förtidspensionär. Har alltid träffat underbart hjälpsamma och snälla människor. Mm -hmm. Har färdtjänst i Karlstad. 28 kronor. Jättebilligt tycker jag. Men du kanske inte är en sån där som vill se dig själv som ett offer. Nej. Men du ska veta att igår när jag tog upp det här med offer och att gå in i sin sjukdom och att göra sig ansvarslösa. Då ringde den, då, det då ringde jättemycket folk till växeln och bara skrek någonting och la på luren sen. Det är en... Nej, jag har alltid försökt och sagt att jag vill vara med ändå. Mm. Och du är ju också handikappad. Mm. Jag var blind under sammanlagt ett år när jag just hade fått mitt barn. Jag såg bara ljus och mörker. Och det gick det med? Det gick det med, ja. Mm. Min man var underbar. Han har alltid ställt upp för mig. Utan min familj vet jag inte hur det hade gått. Men vad, vad tror du det beror på? att Somliga som får en diagnos eller så, eller de går in i det och suger på den och tycker synd om sig själva. Och tycker att det är alltid orättvist och så här. Och andra gör det bästa av situationen. Och... Ja, jag hade ju hjälp. Jag hade min underbara mamma som alltid uppmuntrade mig. Mm. Och jag vet att mamma har sagt till mig i många sammanhang. Att hur bra någon än har det någon annan så får du inte det bättre. Och hur dåligt någon annan än har det så får du inte det sämre. Så jag försökte lära mig att jämföra med mig själv. Mm. Och nu tränar jag min balans. Och, och jag jämför inte med vad andra kan göra utan vad jag kunde för tre månader sedan. Och om man ska sammanfatta ditt budskap, det är alltså? Ja, det är att man ska utnyttja all den hjälp man kan få. För det finns väldigt mycket hjälp. Jag utnyttjar, vi har en fantastisk bibliotekstjänst. Boken kommer. Samtidigt som man måste ha en idé med sitt liv och vilja någonting. Ja, så jag läser väldigt mycket. Jag läser allt från Bhagavad Gita till eh, Romarig Gustav Le mm. Och eh, sen försöker jag att göra saker. Eh, kolla vad jag kan mm. istället för vad jag inte kan. Mm. Bra. Du, mm. tack för att du ringde. Tack själv för ett jättebra program. Hej då. Hej då. Ryssby menar jag. Mm. Erik Andersson i Rysby. Ja. Jag har lite större saker att prata om. Alltså. Det gäller inte mig själv. <hör> Utan det gäller ja, ja. kommunismens illdåd ja. uh, i världen. Det är det jag vill tala om. Men nu blir du kanske upprörd. Men du får <hör> Det är inte speciellt. Jag blir bara lite road av när du så upplåst och säger att du vill tala om det som är större. Ja, jo, själv. det är mycket större. <hör> jag tänker på den här processen nu nere i... I Kampochea. Mm. Och där 1,7 miljoner. Det var ju nästan lika mycket som mördades i Tyskland. Eh, eller helst inte så mycket eller någonting. Det, det vet jag inte. Men, men jag tycker det var fruktansvärt. Det var ju ett socialistiskt experiment. Mm. Man skulle ju då eh, få en socialistisk eh, mm. mönsterstat. Och, och de här människorna, de mördades. Och <hör> ja, det är ju sånt år i år att man ska... Man ska tala lite om kommunismen och inte bara om nazismen. Nazismen hör man ju bara in om det här. Det jag tycker kommunistskräcken kommunist lever och har en hälsan. Ja, kommunistskräcken den, den, det är ingen skräck utan det är bara ett, ett, ett konstaterande hur det har varit och hur det, hur det är idag. Och det är ju det, det är, jag tycker man kan tänka på. Det finns ju många platser i världen idag vi kan ju titta. Titta här i, i fördetta Rhodesia, där med som regim och, mm. och på, ja, på många andra ställen. Men, men jag, ja, jag tycker det är så bra att man ska ha detta år, ska man berätta lite om detta, så man inte mm. bara har den ena sidan. Nej, jag vill men. att det ska vara lite balans på ja, det här. vi ska det, vi ska göra det. Eller vad säger du själv? Ja, jag är rädd för att jag håller med dig om det. Det ska vara balans. Ja, det var, var coolt att höra. <laughs> ja. Hör det så gott. Vi ska klömma ja, samtal till. Ja, att jag fick säga ja. det. Tack, hej, hej, hej. Vi ska hej. till Borås nu. Dan Askman. Ja, hejsan, hejsan. Hej, Hopp. Hej, hej. Ja, vad jag skulle vilja säga är att... Nu har ju Samdol lämnat in den här ansökan om rekonstruktion Nu vad det riktigt är. Det vet jag inte, men... Vad som gör mig så enormt besviken. Och Mård som måste ju sitta och vara väldigt nöjd nu när det verkar gå riktigt åt skogen med sad. Och när det gäller man skattjobben, bankerna... Det var väl jobb. ganska elakt sagt egentligen. För att hon, hon har väl bara sagt att, att staten inte ska driva bilfabriker. Nej, men driva banker går ju aldrig bra. Man skattjobb går väldigt bra. Jag vet att förenkla det. Men då kunde man på... Någon dag. Det var inga problem. 10 miljarder, 2,5 miljarder, 50 miljarder i stöd. Inga som helst problem till bankerna. Men vad är det för fel på Västsverige och Overols jobb för Modulovsson? Ja, nu vill du utmåla liksom alltså riktiga att de är på, på, att de jagar arbetare. Nej, inte direkt jaga. Men mm. det är precis som man tar det inte på allvar. Och de säger att de ska inte driva företag. Nej, visst. Nej, det kanske inte staten ska göra. Men varför ska de driva banker då så här? Jag det är ingen större skillnad. Jo, det är en skillnad på bank och en bilfabrik. Det är det förvisso. Men det är ändå ett företag, bägge två. Mm. Men det har ju visats att om man, om man driver saker med stöd det blir inte liksom livskraftigt. Utan saker, om de gör en bil som man kan tanka med någonting jättebiologiskt då kommer det att sälja som smör och så blir alla lyckliga. Ja, men då tycker jag att då kan man ju ta in den här sab mm. Och så kan man ju låta centen sköta den här bidfabriken och så drivar den så biologiskt som möjligt. Så vi ser se om det fungerar det här systemet som centern har. har följt upp med att börja sköta kärnkraft nu, eller vad man ska säga. Men, ja, ja. men, men, men du, har vi, vi har problem. faktiskt inte tid med dig längre nu. Tack för det ska du ha. I, i slussen idag, Sofia Forell och eh, Per-Erik Karlsson, våran Producent heter Marcus Olumsson Melinder. Tekniker Ove Jönsson hörs på Hallå. fredag. Mm. Mm. Mm. Gamla du så fortfarande. Radioteatern ger flyktfåglar. Hej, jag är tillbaka. Hallå. Det sepo. Man säger, jag är tillbaka. Premiär, lördag 13.30 i P1. Du måste ha uh, lite luft härinne. Det luktar som en svart Hör du? Det kanske är polisen som kommer där. I Kino den här veckan berättar vi om hur framtidens tv just nu görs i Stockholm. Där tv-dramatiken kompletteras med massor av interaktivt innehåll på nätet. Hör om emmy The Company P och deras arbete med den nya amerikanska tv-serien The Dollhouse. Och så berättar vi om det indonesiska horlogsbandet Slank och deras politiska kamp mot orättvisor i Indonesien. Lyssna på Kino, fredag 18.15 i P1.